Muaviyyənin ölümü və Yezidin məktubu Həmin gün sona çatdı. Məclis əhli məsciddən getdilər. Amma Allahın rəsulunun sözləri onların qulaqlarında olduğu kimi qalmışdı. Hər bir məclis və yığıncaqda İmam Hüseyin ə.s. şəhid olması haqqında söhbət gedirdi. Bu mövzu Xalqın nəzərində çox böyük cilvələnirdi. Onlar bu hadisənin necə baş verəcəyi haqqında fikirəşirdilər. Muaviyyə, icrətin 60-cı ilində, rəcəb ayında o dünyaya getdi. Yezid, Mədinə şəhərinin hakimi Vəlid İbni Ütbəyə məktub yazıb, ona fərman verdi ki, Mədinə cəmatının hamısından, xüsusilə İmam Hüseyin ə.s onun üçün beyyət alsın. Əgər İmam Hüseyin beyyət etməsə, onun başını bədənindən ayırıp mənim üçün göndər. Vəlid Mərvanı öz yanına çağırdı. Mərvanın bu məsələ haqqındakı fikrini soruşub, onunla məşvərət etdi. Mərvan dedi, İmam Hüseyin ə.s. heç vaxt Yezidlə beyyət etməyəcək. Əgər mən sənin yerində olsaydım, Və sənin əlində olan qüdrət mənim əlimdə olsaydı, gözləmədən Hüseyni öldürərdim. Vəlid dedi, Əgər bu işi görəcəyəmsə, arzu edərdim ki, ey, kaş, dünyaya gəlməyəydim və bu böyük cinayətə əlatməyəydim. Sonra Vəlid öz nümayəndəsini göndərib İmam Hüseyn ə.səlamı evinə dəvət etdi. İmam Hüseyn ə.səlam, Öz ehlibeyt i beyt və dostlarından 30 nəfərlə birlikdə Vəlidin evinə gəldi. Vəlid, Muaviyyənin ölümünü o həzrətə xəbər verəndən sonra İmam Hüseyin əleyhissalama yezidlə beyyət etməsini təklif etdi. İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu, Beyyət mühüm məsələdir, onu gizlicə yerinə yetirmək olmaz. Sabah xalqı beyyət etməyə dəvət edəndə, Bizə də xəbər verərsən. Mərvan vəli dedi, və onun üzrünü qəbul etmə, əgər beyyət etməsə, onu öldür. İmam Hüseyin ə.s. qəzəblənərək buyurdu, Vay olsun sənə, ey bədnam qadının oğlu, sən mənim ölüm hökmümü verirsən? And olsun Allaha, yalan danışdın və bu sözlə özünü zəlil və xar etdin. Sonra İmam Hüseyin Aleyhisselam üzünü Vəlidə tutub buyurdu. Ey Vəlid! Biz nübüvvətin, əhl-i beyt və risalətin mədəniyik. Biz həmin şəxslərik ki, mələylər evimizə gəl-qət edirlər. Allah Taala bizə görə öz rəhmətini xalqın üzünə açdı və O bizim adımızla sona çatacaq. Amma Yezid, Asik, Şərəbxor, Qan tökən və əxlaqsız bir adamdır. Mənim kimi bir şəxsiyyət, Yezid kimi şəxsiyyətlə beyyət etməz. Lakin siz bu gecəni sübhə çatdırın, biz də gecəni sübhə çatdıraq. Siz yaxşı fikirləşin, biz də fikirləşəcəyik ki, hansı birimiz xilafət məqamına layiqdir. İmam Hüseyin ə.s bu sözləri deyib Vəlidin evindən getdi. Mərvan Vəlidə dedi, mənim nəsiyyətmə qulaq asmayıb dediklərimin əksinə əməl etdin. Vəlid dedi, vay olsun sənə, mənə nəsiyyət edirsən ki, din və dünyamı əlimləm verim, and olsun Allaha, istəmirəm yeryüzünün padişahlığı mənim olsun və mən Hüseyin əleyhissalamı öldürüm. And olsun Allaha, inanmıram bir nəfər İmam Hüseyinin qanını töksün. Əgər hər kəs bu cinayətə əlatsa, Allahın dərgahında yaxşılıqları çox az və onun bağışlanması həddindən artıq çətin olacaq. Allah taala ona tərəf öz rəhmət nəzərini salmayacaq və onu günahdan təmizləməyəcək. Belə bir şəxs üçün böyük əzab hazırlanıbdır. Həmin gecə keçdi. Sübh tezdən, İmam Hüseyin əleyhissalam təzə xəbər işitmək üçün evdən çıxdı. Mərvan o əzrəti küsədə görüb dedi, Ey Əba Əbdullah, İmam Hüseyin əleyhissalamın künyəsidir. Mən sənin xeyrini istəyirəm. Mənim nəsiyyətimə qulaq assan, xoşbəxt olarsan. İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu, Sənin nəsiyyətin nədir? Ey eşidim. Mervan dedi, mən sənə təklif edirəm ki, Yezid İbni Muaviyyə ilə beyyət edəsən, çünki bu iş sənin dünya və ahirətin üçün çox yaxşıdır. İmam Hüseyin əleyhissalam buyurdu, Amımız Allah tərəfindən gəlmişik və Allah tərəfinə qayıdəcəyik. Əsbilə isə gərək İslam dini ilə vidalaşaq, çünki Peyğəmbərin ümməti Yezidin padişahlıq və xilafətinə giriftar olublar. Mən cəddim Allahın Rəsulundan eşitmişəm ki, buyurub, Xilafət Əbu Süfyanın övladlarına haramdır. İmam Hüseyn ə.s. ilə Mərvan arasında çoxlu söhbət getdi. Nəhayət Mərvan qəzəblənib getdi.